У центрі цього солончакового трикутника містилася стара могила, кам'яна плита, яка чи то глибоко осіла, чи то була колись давно вкопана. З одного боку з неї піднімався круглий кам'яний стовпчик завишки з людину, а на його верхівці маяла прив'язана зелена хустина. Я ніколи до цього не бачив схожих могил і з цікавістю наблизився». Роздивився на гладенькому стовпчику арабську в'язь. Позаду підійшла гуля. «Тут похований один мандрівний дервіш», – сказала вона. «Його кочівники киргизи вбили». «За що?» Донька одного з них закохалася в дервіша і сказала, що супроводжуватиме його до смерті. Тоді її батько вбив дервіша і забрав її додому, а потім повернувся з братами, і вони поховали його тут». «А чому він її з ним не відпустив?» – запитав я з думкою, що ця історія віддалено нагадує мою. «Дервіш не може мати дому, а отже, йому не годиться бути жонатим», – відповіла Гуля. «Ну, слава Богу, що я не дервіш», – подумав я. «У мене все-таки є дім у Києві. Тут таки біля могили дервіша ми зняли з верблюдиці поклажу, присіли на смугасту під відпочити, поїли». Потім гуля зібрала на солончаку оберемок сухих стеблин і гілок тих рослин, які марно силкувалися вижити в цій місцині, і поставила на розпалене багаття три ногу з казанком. Незабаром ми пили зелений чай, затримували його в роті і купали в ньому солоні сирні кульки. За час спільної подорожі я розповів Гулі практично все про своє життя, тому почувався тепер з нею дуже затишно, незважаючи на те, що про її життя майже нічого не знав. Спокій тиша цього місця сприяла розмові. Гулю, запитав я, а ти завжди жила в Юрті з батьком? Ні, не завжди. Їздила до Алмати навчатися на шість років, а де навчалася? — Я мединститут закінчила, скромно опустивши очі, сказала вона. — А потім одразу назад до батька? — Так, — вона кивнула. — Якби я там вийшла заміж, то лишилася би. — А чому не вийшла? Гуля знезала плечима. — Там було багато дітей заможних батьків, яким все одно не дозволили би зі мною одружитися. Але я би сама не захотіла. — А ти був одружений. «Ні», – відповів я. «Жив два роки разом з однією жінкою, вона була з іншого міста. Потім вона захотіла перевести до нас свою матір, і я усвідомив, що наше спільне життя треба завершувати. Помешкання було маленьким, та й стосунки наші з нею якось уже згасали. Тому навряд чи приїзд її мами додав би до них романтичності. Після цього я вирішив пожити сам, і мені це сподобалося». «Ну, а потім я тобі вже розповідав». Гуля кивнула. «Я тобі подобаюся?» – запитав я в неї. Ми дивилися одне одному в очі. «Так», – сказала вона тихо. «Мені було хороше. Тепле, трошки солонувате повітря овіявило обличчя. Навпроти сиділа вродлива жінка, яка щойно зізналася, що я їй подобаюся». Що мені ще було потрібно? Та загалом нічого. Навіть пошуки чогось закопаного Тарасом Шевченком здавалися не потрібною мізерною суєтою, а не метою великої подорожі. Та й не знаю я, що він там закопав і чи закопав взагалі. Може, це був звичайний брехливий донос, аби дозволити осоружному малоросу, заголеному у Москалі. Смішно було цієї миті думати про Шевченка, хоча водночас пригадалися коментарі покійного Гершовича про те, що більше за все на світі Кобзар боготворив жінку. Я підвівся і сів поруч із Гулою, повернувся до неї, подивився в її карі очі. — Дозволиш я тебе поцілую? — запитав я несміливо. — Чоловік не повинен запитувати дозволу в дружини. Ці її слова вибили з мене відчуття піднесеної романтичності, але все ж таки сприйнявши їх як просте, так, я нахилився до її обличчя, і наші губи доторкнулися. Цієї миті я більше за все боявся нерухомості і пасивності її вуст, але на щастя, боявся даремно. Ми цілувалися кілька хвилин. Поцілунок був солодким і солоним. Солоності надавали йому нещодавно розкатані в роті до повного розчинення сирні кульки або ж повітря, яке нас оточувало. Я обійняв гулю і притиснув до себе. Мої руки відчували її тепло. Я вже цілував її шию, загорнувши обличчя шовком її волосся. Солоність її шкіри вже здавалася солодкою, значення слів змінювалися на протилежні, залишаючи непорушними відчуття й почування, до яких прагне кожна людина, а коли досягне, намагаються втримати якомога довше. Верблюдиця хатима йшла від нас повільно, раз по раз зупиняючись і озираючись назад. Вона що, сама повернеться? запитав я. — Так, — відповіла Гуля, — нам теж час. Я склав речі і завдав на плечі рюкзак, узяв руку каністру з водою. Потім озирнувся на подвійний баул. Здавалося, що цей баул важчий, ніж рюкзак, і я зробив крок до нього, щоб перевірити. — Я візьму, — випередила мене Гуля. Вона легко закинула його перев'яз плече і подивилася на мене очікувально. Ми простували солончаковою смугою, що вигинала у звище пагорбів. Позаду лишився бесманчак і могила вбитого дервіша. Сонце у цьому місті здавалося не настільки палючим, як у пустелі. Хоча висіло воно в центрі неба, нібито навмисно намагалося бути рівновіддаленим від усіх навколишніх обріїв. Я подумав про те, що коли обводиш горизонти поглядом... «Ніколи не сприймаєш їх як межу кола. Хоча, за простою логікою, вони можуть бути виключно колом. Видно, сама земля недостатньо кругла», – вирішив я і на цьому заспокоївся. Ми йшли поруч. Я скоса погляну на гулю. Знову хотілося чути її голос, але вона ступала мовчки, теж про щось замислившись. «А мені не хотілося її тривожити». Усе ж таки, значно приємніше розмовляти під вечір, сидячи на підстилці, коли можна буде не тільки говорити, але й пригорнути її знову та знову поцілувати. Тоді я вже жодного дозволу запитувати не буду, щоб не почуватися телебним. Та й ніби ми вже розставили всі крапки над і. Складний мій статус якось визначився, і це дозволяло почуватися впевненіше. Чоловік – яким би він не був, подарований, обраний, чи той, хто сам зробив вибір,